Kapitola druhá I stalo se v těch dnech vyšlo poručení od císaře Augusta, aby byl popsán v svět. To popsání nejprve stalo se, když vladařem syrským byl Cyrenius. Išli všichni, aby zapsáni byli jeden každý do svého města. Stoupil pak i Jozef od Galileje z města Nazaretu do judstva do města Davidova, kteréž ve Betlém, protože byl z domu a z čeledi Davidovi. Aby zapsán byl s Marí zasnoubenou sobě manželkou těhotnou. I stalo se, když tam byli, naplnili se dnové, aby porodila. I porodila syna svého prvorozeného a plenkami ho obvinula a položila jej v jeslech, protože neměli místa v hospodě. A pastýři byli v krajině té, ponocujíce a strážnoční držíce nad svým stádem. A aj anděl páně postavil se podle ní a sláva páně osvítila je. I báli se bázní velikou. Tedy řekl jim anděl, nebojte se, nebo aj zvěstují vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu. Nebo narodil se vám dnes spasitel, který je z Kristus pán v městě Davidově. A toto vám bude za znamení. Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté ležící v jeslech. A hned s andělem zjevilo se množství rytířstva nebeského, chválícího Boha a škoucích. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobrá vůle. I stalo se, jakž odešli od nich anděle do nebe, že ti pastýři řekli ve spolech. Pojďme až do Betléma a vyzme tu věc, která se stala, o níž pán oznámil nám. I přišli chvátajíce a nalezli Marii a Josefa, i to nemluvňátko ležící v jeslech. A vidě vše rozhlašovali, co jim povědíno bylo o tom děťátku. I divili se všichni, kteří slyšeli o tom, co jim bylo mluveno od pastýřů. Ale Maria zachovávala všechny věci, tyto skládající je v srdci svém. I navrátili se pastýři velebíce a chválíce Boha ze všeho, co slyšeli a viděli, tak, jakž bylo jim povědíno. A když se naplnilo dní osm, aby obřezáno bylo děťátko, i nazváno jest jméno jeho Ježíš, kterým bylo nazváno od Anděla, prvé než se v životě počalo. A když se naplnili dnové očišťování Marie, podle zákona Mojžíšova, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili pánu, jakož psáno jest v zákoně páně, že každý pakolík je život, svatý pánu svou ti bude. A aby dali oběd, jakož povědíno jest v zákoně páně, dvě hrdličky, a ne dvě holů bátek. A aj byl člověk v Jeruzalémě, jemuž jméno Simeon. A člověk ten byl spravedlivý a nábožný, očekávající potěšení Izraelského, a duch svatý byl v něm. A bylo jemu zjeveno od ducha svatého, že neuzdí smrti, až by prvé uzřel Krista páně. Ten přišel ponuknut bych od ducha do chrámu. A když uvodili rodičové, Ježíše, děťátko, aby učinili podle obyčeje zákona při něm, který on vzal jej na lofty své a chválil Boha a řekl. Nyní propouštíš služebníka svého pane podle slova svého v pokoji. Nebo viděli oči mé spasení tvé, které si připravil před obličejem všech lidí. světlo k zjevení národům a slávu lidu tvého izraelského. Otec pak a matka jeho divili se těm věcem, které praveny byly o něm. I požehnal jim Simeon a řekl Marí, matce jeho. Aj povožen je z tento ku pádu a ku povstání mnohým v Izraeli a na znamení, kterémuž bude odpíráno. A tvou vlastní duši pronikne meč, aby zjevena byla z mnohých srdcí myšlení. Byla také Anna prorokyně, dcera Fanuelová z pokolení Aser. Ta se byla se starala ve dnech a živa byla s mužem sedm let od panenství svého. A ta vdova byla v letech okolo 84, a kteráž nevycházela z chrámu posty a modlitbami sloužecí bohu dnem i nocí. A ta v touž hodinu přišetči chválila pána a mluvila o něm všechněm, kteří čekali vykoupení v Jeruzalémě. Vykonavše pak všecko podle zákona páně vrátili se do Galileje, do města zvaného Nazarét. Děťátko pak rostlo a posilovalo se v duchu, plné moudrosti a milost boží byla v něm. Kdy chodívali rodiče jeho každého roku do Jeruzaléma na den slavný velikonoční. A když byl ve dvanácti letech a oni vstupovali do Jeruzaléma podle obyčeje toho dne svátečního, a když vykonali ty dny a již se navracovali, zůstalo dítě Ježíš v Jeruzalémě a nevěděli Jozef a matka jeho. Tomnívají se pak o něm, že by byl v zástupu, ušli den cesty. I hledali ho mezi příbuznými a mezi známými. A nenalezši jeho, navrátili se do Jeruzaléma hledajícího. I stalo se po třech dnech, že nalezli jej v chrámě An sedí mezi doktory, poslouchá jich a otazuje se jich. A děsili se všichni, kteří jej slyšeli, rozumností a odpovědmi jeho. A už, že všeho, ulekli se. I řekla matka jeho k němu. Synu, proč jsi nám tak učinil? Aj, otec tvůj a já, z bolestí hledali jsme tebe. I řekl jim. To, že jste mne hledali... Dali jste nevěděli, že v těch věcech, které jsou od mého, musím já býti? Ale oni nesrozuměli těm slovům, kteráž jim mluvil. Išel s nimi a přišel do Nazareta a byl poddán jim. Matka pak jeho zachovávala všecká slova ta v srdci svém. A Ježíš prospíval moudrostí a věkem a milostí u Boha i u lidí. Kapitola třetí. Leta pak 15. císařství Tiberia císaře, když ponský pilát spravoval lidstvo a Herodes byl čtvrtákem v Galileji, Filip pak bratr jeho byl čtvrtákem iturejské a trachonitické krajiny a Lizaniáš čtvrtákem Abilinským, za nejvyššího kněze Anáše a Kajfáše stalo se slovo páně k Janovi synu Zachariášovu, na poušti. I chodil po vší okolní krajině Jordánské, káže křest pokání na odpuštění hříchů. Jakož psáno jest v knize proroctví Izaiáše proroka škoucího, Hlas volajícího na poušti, připravujte cestu páně, přijmé čiňte stezky jeho. Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahrbek bude ponížen. I budou křivé věci spraveny a ostré cesty budou hladké a uzřít všeliké tělo spasení boží. Pravil pak zástupům vycházejícím, aby se křtili od něho. Plemeno ještě rčí, kdo vám ukázal, kterak byste utekli budoucího hněvu. Protož neste ovoce hodné pokání a neříkejtež u sebe, otce máme Abrahama, neboť pravím vám, že jest mocen Bůh z kamení tohoto vzbudití syny Abrahamovi. A již těst i ke kořenů stromu přiložena. Protož každý strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá. I tázali jsou zástupové škouce. Což tedy činí budeme? A odpovídají pravil jim. Kdo má dvě sukně, dej nemajícímu. A kdo má pokrmy, tolik jež učin. Přišli pak i celník, křtíti se i řekli jemu.